Hallo, hier ist Daniel Ginzek und ihr hört das Wölfe-Radio. Wölfe-Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Nuss, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still clocking, 2 Nuss in the complete defense, Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. radio Ja, drei Unentschieden und das Aus in der Europa-League, das ist sozusagen die Saisonbilanz bisher, der Saisonstart des VfL Wolfsburg, doch was heißt denn das jetzt auch für den weiteren Saisonverlauf? Darüber spreche ich mit Wolfsblock-User Timo erstmal wieder zu Gast und dann werfen wir auch einen Blick auf die Partie gegen den anderen VfL, nämlich den vom Niederrhein. Da ist Gladbach-Fan Olaf Nordwig zu Gast. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, und die aktuelle Lage beim VfL Wolfsburg und damit nochmal herzlich willkommen hier im Wölferadio Radio bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir wieder Fanunterstützung geholt und das ist heute mal wieder zu Gast, freue ich mich drüber, Wolfsblock-User Timo. Grüß dich, Timo. Guten Abend an die Runde. Ja, Runde ist gut, so nur wir beide. Insofern reicht das, glaube ich, wenn du mir guten Abend sagst, wie sich das gehört. Ja, hören ja noch andere zu, ja, hoffentlich. Sehr, hoffentlich, ja genau. Ja, ab und zu, der ein oder andere soll ja auch Wölferadio hören, habe ich mir mal sagen lassen. Insofern schön, dass wir das dann hier an dieser Stelle dann nochmal vertiefen können und alle auch begrüßen, die heute beim Wölferadio wieder eingeschaltet haben. Ja, Timo, Spaß beiseite. Nach dem lockeren Aufgalopp wird es jetzt natürlich auch ernst. Saisonstart liegt hinter uns. Länderspielpause war ja auch schon. Saisonstart beim VfL Wolfsburg mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unschieden. Nee, gar nicht wahr, wir haben drei Unschieden, ne? Jo, ja, siehst du. Es war, war so ein bisschen der Wunsch Wunschvater des Gedanken, in Anführungsstrichen, dass wir schon mal einen Sieg eingefahren hätten. Nein, drei Unentschieden haben sich hier eingeschlichen bei uns und dazu das Aus in der Europa League haben wir hier im Wölferradio auch schon thematisiert. Ja, Bilanz, wie fällt es denn aus bei dir? Äh, ja, am bittersten ist, denke ich, nach wie vor noch das äh, Aus in der Europa League, auch wenn es natürlich jetzt schon äh, ein bisschen länger, bisschen länger her ist. Aber ich glaube, das ist so der... So ein, so ein Knick auch, würde äh, ich sagen, in der Fanseele, da man sich ja, glaube ich, doch ein bisschen gefreut hat und gehofft hat, nach diesem äh, unrühmlichen Platz 7 dann doch noch äh, in die Gruppenphase zu kommen. Und ich persönlich finde ja auch immer diese Auslosungen immer extrem spannend für die Gruppenphase. Ist dieses Jahr leider nicht. Und ja, mit drei unentschiedenen Saison zu starten, ist jetzt keine Katastrophe. Also ist nicht komplett schlecht, aber. Ich aber denke, man weiß immer noch nicht wieder, wo man steht, ne? was das genau. angeht. Ja, genau. Und jetzt weiß ich auch, wie ich auf die, äh, ja, ich sag mal, sieg unentschieden niederlage -Geschichte gekommen bin, nämlich, das ist die Saisonbilanz von Borussia Mönchengladbach bisher, dem kommenden Gegner des VfL. Also ah. wie, mag man mir das nachsehen, dass ich da schon wieder einen Blick vorausgegeben habe auf das, was dann auch dann nachher in der Sendung hier bei Wölfe Radio passiert. Also aus deiner Sicht, wenn wir beim VfL Wolfsburg bleiben, eher weniger Gut, die ganze Geschichte. All, oder sagst du dir ja, mal äh, erstmal nochmal abwarten? Ja, abwarten auf jeden Fall. Ich glaube, nach drei Mannschaften ist noch keine Mannschaft ab, äh, nach drei Spielen ist noch keine Mannschaft abgestiegen oder Meister geworden. Ähm, ich denke, man muss immer auch die, die Umstände so ein bisschen mit einbeziehen. Ich meine, wir hatten sehr, sehr viele Spiele, dfb pokal ähm, europa Europa-League-Qualifikation, einige Spiele gehabt. Und ich glaube, dass ist auch nach der sehr kurzen Pause zwischen den beiden Saisons, ja Corona bedingt, auch einfach nicht so leicht für die Spieler und ich glaube, man hat ja auch bei den Bayern gesehen, dass selbst die sich da natürlich auch extrem schwer tun. Die haben ja nochmal ein hammermäßigeres Programm, deswegen glaube ich, sollten wir jetzt nicht nervös werden und einfach wirklich wirklich abwarten und vor allen Dingen hoffen, dass möglichst viele Spieler äh, fit bleiben. Gut, nervös vielleicht auch nicht, aber ich meine letztendlich Leverkusen-Auftakt, ein Gegner, der im oberen Regal in der Bundesliga zu finden ist. Mannschaften wie Freiburg und Augsburg mit einem ja, ich sage mal, gequälten Unschienen, na, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber zumindest keinem schönen anzuschauenden. Frage jetzt mal andersrum. Siehst du eine Weiterentwicklung in der Spielidee des VfW Wolfsburg oder in der qualitativ, also siehst du eine qualitative Weiterentwicklung in der Mannschaft? Nee, also spielerisch muss ich sagen, habe ich jetzt keinen Unterschied zur letzten Saison gesehen, also keine, keine Weiterentwicklung. Ähm, es birkte für mich, also ich war ja auch gegen, gegen Augsburg im Stadion, was sicherlich von allen dreien noch so der, ich sag jetzt mal, hieken schwächste Gegner vielleicht ist, auch wenn die ja vorher Dortmund geschlagen haben, Ähm, es wirkt Also die Mannschaft wirkt, wirkt sehr bemüht im, im positiven Sinne, also gar nicht so von wegen Arbeitszeugnis bemüht, sondern bemüht wirklich im Sinne von engagiert und will sich, glaube ich, auch verbessern und will auch zeigen, dass sie es besser kann, gerade auch vor dem äh, Heimpublikum. Aber es wirkt halt leider auch ein bisschen ein bisschen sehr verkrampft. Also eine, so eine gewisse Leichtfüßigkeit fehlt mir wirklich im Spiel. Und äh, auch das Thema ähm, Chancen, auch wenn es gegen Augsburg natürlich ein bisschen mehr war als jetzt gegen Freiburg oder gar Leverkusen. Aber ich glaube, da müssen wir insgesamt noch ein bisschen zulegen einfach. Gut, ich glaube, das ist auch Konsens. Oliver Glasen hat ja da ins selbe Horn gestoßen, was das angeht. Ich sage mal auch, mir war wichtig, das habe ich dann auch bei Wölfer Radio Arena Live ja gesagt während des Spiels, dass es eine, eine Reaktion kam. Das fand ich halt gut vom VfL, dass man auf dieses Europa League Ausscheiden dann versucht hat, ein Zeichen zu setzen, auch wenn nicht immer alles geklappt hat. Das geht so in die Richtung, was du gesagt hast, mit dem Bemühen tatsächlich. Aber die Mittel, die da an den Tag gelegt worden sind, das ist schon also noch sehr, sehr stückwerkig. Und da frage ich mich dann, Bei einer Mannschaft, die ja mehr oder weniger zusammengeblieben ist, lassen wir jetzt nochmal mal die Verletzten mal kurz außen vor, aber im Großen und Ganzen hat da er ja die Mannschaft gespielt, die auch in der vergangenen Saison ja häufig auf dem Platz gestanden ist, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die sich da jetzt blinder verstehen, als es vorher der Fall ist. Äh, nee, das, das ist sicherlich richtig. Ähm, es, das Problem, was, was ich persönlich habe, ist, dass es für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen ist, wie wirken sich so drei oder drei, vier zum Teil äh, englische Wochen auf den Kopf und den Körper der Spieler aus. Das ist, da bin ich halt kein Profi, dass ich das bewerten kann. so Deswegen denke ich, dass äh, natürlich das Laufwege und so weiter laufen. Ich weiß nicht, wie leicht das noch nach so vielen Spielen dann äh, wirklich der einen oder anderen fällt. Obwohl äh, Glas natürlich auch durch durchrotiert hat, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass diese blinde Verständnis nicht so zu zu sehen war. Ähm, aber ich stimme mir dazu. Also ich glaube, spielerisch müssen wir insgesamt einfach eine Schiffe drauflegen. Gut, letztendlich nach Müdigkeit sah es insgesamt nicht aus. Mannschaft hat wieder über 120 Kilometer abgespult gegen Augsburg. Das war schon mal aller Ehren wert. Auch die Präzision hat in vielen Fällen auch gestimmt. 84 Prozent Passquote. Ne, auch die Mehrzahl der Zweikämpfe wurden gewonnen. Auch was die Offensiventfaltung angeht, 18 zu 8 Torschüsse oder 12 zu 2 Ecken. Das zeigt schon ein Stück weit, dass dieses wiederum dieses Bemühen da auch vorhanden war. Aber natürlich das, was du auch gesagt hast, dass die, die Durchschlagskraft, da nicht, nicht vorhanden ist. Was glaubst du denn, woran das liegt? Jetzt nur am Tempo im Spiel oder muss einfach mal einer reingehen und dann klappt es wieder oder wie muss man sich das vorstellen? Äh, ja, es, ähm, also gegen, gegen Augsburg würde ich es tatsächlich, es muss einfach mal wieder einer reingehen. So könnte man das Spiel, glaube ich, unterstreichen. Also ich äh, habe das, also wir haben ja das, das war ja erzählt, da war vorher, kann man so ein bisschen drüber diskutieren, war sicherlich auch relativ lang vorher, aber war nun mal abseits habe ich natürlich im Stadion nicht gesehen, dann später in der Sportfrage. Nee, Ich habe mich auch sehr aufgeregt, können wir uns ja. gleich auch nochmal anhören hier im wölfe <lacht> wie es das ähm, geklungen hat, aber tatsächlich war es korrekt. Ja, es, genau, es, es war auf jeden Fall auch, auch korrekt und dann hatten wir natürlich auch sonst sehr hochkarätige Chancen. Ich meine, Gerd kriegt den Ball, glaube ich, einmal auf den Elfmeterpunkt mehr oder weniger gelegt, mussten eigentlich nur noch reinschieben, Schlager war es, glaube ich, der auch eine sehr gute Chance hatte. Also ich, Wir hätten in diesem Spiel eigentlich mindestens also drei Tore schießen können, Zwei schießen müssen und da ist das Abseitstor eigentlich noch nicht mal äh, mit einberechnet. Das ist natürlich einfach Pech, ne? Also Pech, Unvermögen, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht eine Frage der Ko es ist, Man sagt dann, es ist eine Frage der Konzentration. Ähm, wobei Spieler wie Gerhard, die jetzt ja auch nicht so super oft gespielt haben, eigentlich auch nicht äh, überspielt sein dürften in irgendeiner Weise. Ähm, von daher sicherlich auch ein bisschen unglückliches Unentschieden für uns, obwohl wir eigentlich, wie du schon sagst, von den Werten und auch optisch die bessere Mannschaft waren. Ja. Wie sich das äh, angehört hat, dieses Fasttor bei Wölfer Radio Arena Live, habe ich zusammen mit Pler Leparski kommentiert, das äh, hören wir uns auch kurz nochmal an. Kann Jetzt linke Seite, Breka -Lusch. Jetzt hat er eine gute Chance am rechten Fuß. Tor! 1 Tor! zu 0. Tor! Superleistung von Josip Breckalo. Eine klasse Aktion von links nach innen gezogen. Zwei Mann ausgespielt und in die linke Ecke rein. Keine Chance. Für die es, ist, es ist oben angezeigt auf der Tafel. Video Assist. Checkt die Situation. Das Tor wird nicht das gegeben. Tor wird nicht gegeben. Ich, ich brech ab, liebe Freunde. Das kann nicht sein, dass das Absatz gewesen ist. Ich korrigiere mich, liebe Wölfer Radio Arena Live-Zuhörer. Ich korrigiere mich. Es geht nicht um die Situation beim Tor, sondern es gab einen Steilpass in die Spitze, wo Vautvejos, ich sag mal, mit einem Fußnagel zu langem Abseits gestanden hat. Ja, schade. Hat nicht sollen sein. Das war eine schöne Einzelleistung da von Josep Breckerloh, der ja insbesondere dann auch nach dem Auftritt in der Europa League sehr in der Kritik stand. Wie siehst du denn insgesamt so die einzelnen Spieler momentan? Also wer ragt da für dich vielleicht auch ein Stück weit heraus? Oder wer ist auch derjenige, der dich am Anfang der Saison na ja, noch nicht so richtig überzeugen konnte? Ja, ich glaube, bei Schlager kann man sagen, dass seine sehr positiver, sein sehr positiver Einschlag, hätte ich mal fast gesagt, nach der Verpflichtung, ein bisschen verflacht ist. Er hat sich natürlich sehr schnell verletzt, hat sich dann eigentlich gut wieder so ein bisschen zurückgespielt. Ähm, die Entwicklung stagniert so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber auch da, er hatte mit, äh, mit Österreich natürlich auch dann noch zwischen den äh, zwischen der Pause jetzt wieder Länderspiele gehabt. Ähm, tut sicherlich der Leistung in der Bundesliga jetzt auch nicht unbedingt, also ist er sicherlich nicht förderlich. Bei bricardo ist es so, Da also ich verfolge jetzt die Nationalmannschaften nicht so sehr, aber man hat ja schon mitbekommen, ich glaube, er hat ein Tor geschossen für Kroatien. Ja, das ist richtig. Eine Vorlage oder so gemacht. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, kommt er irgendwie in der Nationalmannschaft ein bisschen besser zurecht ähm, beim Spiel gegen Augsburg. Auch wieder sehr schnell. Er kriegt den Ball im Mittelfeld, dreht sich, versucht nach vorne zu laufen und läuft in den Mann rein. Irgendwie. Das hat was, glaube ich, mit Spielintelligenz zu tun, entweder abzuspielen. Ähm, er denkt, er kann einfach irgendwie durch den Mann durchlaufen. Sehr, sehr schade schießt aber natürlich dann irgendwie doch auch mal ein Tor. Ne? Und das ist natürlich dann, wenn man selber nicht so viele Tore schießt, als Mannschaft irgendwie auch sticht dann wieder positiv. Mimedi würde ich fast schon sagen, ist einer unserer wichtigeren oder wichtigsten Spieler. Er hat mich positiv überrascht, würde ich sagen, weil er Tore schießt, für Torgefahr sorgt. So ein, dieser Freigeist Mimedi, der da hinter den Spitzen so ein bisschen rumwurschtelt, das macht er, finde ich, sehr, sehr gut. Also Aktuell würde ich sagen, in der Offensive ist er unser wichtigster und gefährlichster Spieler tatsächlich. Und in der Defensive, ja, Lacroix bisher eigentlich ohne Fehl und Tadel, würde ich mal sagen, fällt er auch positiv auf. Jetzt haben wir ja nur noch eine Doppelbelastung und damit sind wir insgesamt nicht nur jetzt bei der Bewertung des Kaders, was jetzt so einzelne Spieler angeht, sondern bei der Bewertung des Kaders für das, was er insgesamt halt darstellt, wird sich ja sozusagen dann auch nichts mehr tun. Was Ziehst du denn für ein Fazit unter der ähm, Transferperiode, mit dem wir da jetzt leben können? Ähm, ja, ich hoffe, dass man am Ende das Fazit gut und günstig äh, ziehen kann, <lacht> würde ich mal so sagen. Ähm, ich glaube, das Thema, das ist ja auch im Wolfsburg äh, angesprochen worden. Ich glaube, das Thema der 15 Millionen plus äh, Ablösesummen, das ist erstmal so ein bisschen gestorben, würde ich mal behaupten. Das hat sicherlich mit Corona zu tun, das hat mit VW im Allgemeinen zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass man, glaube ich, so ein bisschen, ich sag mal, das Image des VfL verändern will. Ähm Und Das ist halt auch nicht sagen, der Weg von Schmatke und Schäfer. Genau, das, also sehr, Ich glaube, glaub, selbst Stand wenn sie damit. das Geld hätten, würden sie es nicht so ausgeben, wie es noch genau, schon gewesen ist. Genau, also das ist da sicherlich so ein, so ein Dreiklang äh, aus, aus allen und ich finde eigentlich auch, dass das ein guter Weg ist, kann man sicherlich drüber streiten. Ich denke, dieser, mit dem Kader wird man jetzt nicht um die Champions League mitspielen, aber wir haben auch schon ein wesentlich äh, mehr Geld auch nicht um die Champions League mitgespielt, von daher finde ich den Weg sehr gut und die Verpflichtungen, ich glaube, bei Le La Croix kann man schon sagen, eine sehr gute Verpflichtung, Bei den anderen muss man einfach gucken, wie es sich entwickelt. Ähm, Im Endeffekt, das hast du ja am Anfang schon gesagt, der Kader ist zusammengeblieben äh, im Großen und Ganzen oder eigentlich komplett und hat in der letzten Saison, wie ich finde, so ein bisschen Unterwert gespielt und immerhin Platz 7 erreicht. Also ich glaube, da, da ginge auch mehr. Ähm, die Konkurrenz hat sich meines, meiner Auffassung nach auch nicht wirklich großartig verstärken können jetzt in der, äh, in der Transferperiode. Von daher denke ich, ist Platz 6 und Platz 7 wieder ein realistisches Ziel. Aber ich meine, geschuldet der ganzen Corona-Systematik wissen wir auch nicht, wie entwickelt es sich weiter. Es werden wahrscheinlich in Zukunft Spiele verlegt werden müssen, vielleicht auch mal von unserem Spiel wegen irgendwelchen Quarantänemaßnahmen. Und das wirkt sich natürlich dann auf so eine Dynamik aus. Ne? Das heißt, du bist jetzt auch nicht skeptisch, was die ganze Geschichte angeht, weil wir haben ja doch einige Ausfälle zu verzeichnen mit Pongracic, wo es unbewusst, ja, bestimmt ist, wie er da mit seinem Pfeiferschen -Drüsen Drüsenfieber zu Rande kommt und wieder zurückkommt, wann William zurückkommt, wann Babu zurückkommt. Dann hast du so G Geschichten mit dabei, An verletzungsanfällige Spieler wie, wie Ginzek oder auch wie letztendlich Mimedi, die Corona-Geschichte mit Renato Steffen auf einmal dann, ja ich sag mal, infiziert gewesen. Da weiß er dann auch nicht, es kann auch immer mal wieder einen treffen. Möchte ich gar nicht ausdenken, was denn so passiert, wenn jetzt mal so, so, so das ist ein ich sage mal jetzt einen kuhn Castells oder einen Arnold oder so mal betrifft, ja, über einen längeren Zeitraum, dass das hat dann schön eine, schon eine Schwächung, in Anführungsstrichen. Glaubst du aber trotzdem, dass das, so wie jetzt auch mit den Zugängen, ich meine Riedle ist da jetzt noch zu, zu nennen, in der Abwehr neben Lacroix, äh, neben Maxence, dass das nicht großartig für dich äh, dann ein Risiko darstellt, so wie wir momentan aufgestellt sind? Äh, nein, Risiko stellt es nicht dar. Ähm, ich finde, ein Verein wie der vfl Wolfsburg mit den nicht mehr so vorhandenen äh, ich sage jetzt mal finanziellen Möglichkeiten und auch der generellen Struktur, dass man ja auch nur dann eigentlich Spieler verpflichten kann, die auch wirklich zum VfL kommen, wenn man sagt, du spielst auch. Wir können uns ja auch nicht für alle Eventualitäten, sag ich jetzt mal, absichern. Ich meine, wenn du, ich sage jetzt mal, vier Innenverteidiger im Kader hast und ähm, drei äh, sage ich jetzt mal, fallen halt aus irgendwelchen Gründen auch aus, da muss man halt sagen, ja, ist scheiße gelaufen, ähm, Du kannst ja nicht unendlich viele Innenverteidiger, die einen Kader setzen. Äh, letzten Endes, wir haben ja auch noch einen Beruhmer da irgendwo rum sitzen. Weiß nicht, was der macht, so, aber der ist jetzt verletzt. ist im Moment. Der ist, der ist auch verletzt. Der ist auch gerade verletzt, okay. ja. Ja, aber wie gesagt, man kann sich auch nicht für alle Eventualitäten absichern. Ich sage mal, das Thema Verletzungspech, das trifft jeden Verein irgendwie immer mal so ein bisschen, schlägt sich dann natürlich auch in nieder. Ich glaube, da kann man, außer natürlich, dass man fragen muss, werher kommen diese Verletzungen, kann man da nicht so richtig viel machen. Ich, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr breiten Kader äh, und auch vor allem qualitativ eigentlich einen guten Kader. Ich meine, wir haben noch einen, einen Mali, den ich nach wie vor für einen sehr guten Fußballer halte. Hätten wir noch, wenn jetzt ein Arnold ausfallen würde, auch wenn es natürlich unterschiedliche Sch äh, Spieler sind, kann man auch mal einen Mali bringen. Ich meine, der ist jetzt auch keine keine Vollkatastrophe. Ja, hat ja auch gegen Freiburg, soweit ich weiß, ja auch gespielt. Genau. Also das ist klar. Aber natürlich muss man auch mal gucken, wo will man hin auf die Reise? Und es gibt ja auch einen Grund dafür, warum jetzt, ich glaube, es ist jetzt der dritte oder vierte Trainer, bei dem sich Yunus Malli nicht richtig durchsetzen konnte. Also ist jetzt nicht so, dass das unter dem Aspekt Verstärkung eine Rolle eine spielt. Eine Verstärkung ist nicht, äh, aber es ist jemand, der halt da ist, falls halt mal wirklich, ich sag jetzt mal, Not am Mann ist. Und ich meine, da gibt es sicherlich andere Vereine, die gesagt hätten, ja, also Das ist ein Spieler, wenn wir den als Not am Mann bezeichnen könnten, das wäre schon nicht schlecht. Ja. Wie gehst du mit auch der Haltung oder der skeptischen Haltung unter den VfL Fans um? Ist ja auch durchaus immer mal wieder auch zu lesen gewesen, durchaus Unzufriedenheit auch was die Transferperiode angeht, insbesondere was so die Offensivverpflichtungen angeht. Wie siehst du das? Ja, das ist, ähm, ist das fast... ist das typisch Wolfsburger Meckerei, Skepsis oder ist das äh, durchaus auch, hat, hat das auch Hand und Fuß? Ja, man muss immer so ein bisschen gucken natürlich, woher kommt dieses äh, Gemeckere, sage ich jetzt mal, wo steht das? Ich denke, wenn das jetzt so bei Facebook oder so steht oder vielleicht auch im Voice-Blog, das ist natürlich nur eine sehr eingegrenzte Gruppe an, an Personen. Das sind nur sehr, sehr wenige Leute, ob man da jetzt äh, das als repräsentativ für die VfL-Fans sehen kann, das wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln. Ja, es aber es sind halt auch Stimmen, die, sage ich mal, in dem großen ja, es sind Konzert auch, mit gut, Die, die mit Stimmen Spiel, gibt ne? es, gibt, gibt es, gibt es sicherlich immer. Ähm, ich finde schon, dass Schmatke und Schäfer sich bemühen zu kommunizieren, auch wenn sie es vielleicht so ein bisschen durch die Blume tun, dass die, dass das große Rad, sage ich jetzt mal, hier nicht mehr so dreht. Und ähm, das muss man dann auch bewerten. Also ich, ich kann nicht auf der einen Seite sagen und Freiburg und Augsburg oder solche Vereine loben und sagen, hier die machen mit sehr wenig sehr viel. Und wenn ich dann selber mal versuche, aus ein bisschen weniger, natürlich, ich meine, es ist immer noch viel Geld, was sicherlich bei uns investiert wird, Gehalt und auch Ablösen. Ähm, Dann, also für Teller aber warme Suppe spielen die nicht, das ist klar. <lacht> ja, so. Und da muss man halt äh, dann dann auch sagen, lass sie doch mal ein paar Jahre ihre Arbeit machen. Ich meine, solange wir nicht so wie vor kurzem noch irgendwie in akuter Abstiegs, Abstiegsnot geraten, sehe ich das eigentlich vollkommen entspannt. Und wenn wir jetzt nächstes Jahr nicht in Europa League kommen, dann kommen wir halt nicht in die Europa League, so das. Gut, Kritikpunkt ist natürlich immer, man hat insgesamt natürlich Ausgaben oder auch einem Kader aufgrund auch der, der Altverträge, die nach und nach ja abgebaut werden. Das ist ja offensichtlich ganz deutlich das Ziel, wenn man das Beispiel äh, alleine Robin Knochen nimmt, ja, oder auch jetzt dann die mehreren Verträge, die im kommenden Jahr auslaufen. Also ich denke mal nicht, dass die zu denselben Konditionen, wenn überhaupt, verlängert werden würden. So, jetzt endlich hast du aber einen ja, Kosten-Nutzen von, ich sag mal, Kosten-Champions-League-Kader, ja, aber Nutzen, gerade mal, wenn es hochkommt, Europa League oder Platz sieben mit dem möglichen Scheitern, was das impliziert. Das kann ja nicht dann auch ein gesundes Verhältnis sein auf Dauer. Ja, aber die von den Altlasten, die wir jetzt, sag ich mal, reden, dafür, ich glaube, wie, wie du schon sagst, da, da sind unsere beiden Chefs, sage ich jetzt mal, momentan da dran, das so ein bisschen abzubauen. Und wenn ein Boomer und ein Mali oder so halt nicht zu vermitteln ist, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als einen sehr teuren, goldenen Handschlag oder halt zu warten, bis die Dinge auslaufen. Ich meine, Und das natürlich ich, natürlich ist es sicherlich so, dass das auch Kapital bindet und dass das dann auch äh, berücksichtigt wird in eventuellen äh, Verpflichtungen, die man dann halt nicht nicht tätigen kann. Ne? Ich glaube, dass das beste Beispiel, ist dann wahrscheinlich hier der Mainer oder Meiner wie da ausgesprochen wird, ja. aus Hannover. Das ja. ist ein Spiel, den ich ja gerne gesehen hätte, wo es so hieß, ja, der kommt so ungefähr. Am Ende ging es wohl irgendwie um eineinhalb, vielleicht zwei Millionen Differenz, so vor vier Jahren oder sowas, da hätte man über diese zwei Millionen gar nicht diskutiert. Da wäre irgendeiner nach Hannover hingefahren, hätte den Koffer dort beim Kind auf den Tisch gelegt und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Ähm, die Zeiten sind halt vorbei. Da muss man sich wahrscheinlich vielleicht auch in der Wolfsburger Seele so ein bisschen, bisschen dran gewöhnen und das ist glaube ich aber auch, auch in der Außendarstellung. Man darf ja auch nicht vergessen, da hinten hängt ja dran, also viele Spieler sind ja auch bei einer oder derselben Berateragentur ähm, unter Vertrag sozusagen und wenn in der Beraterszene umgeht, Ah, der VfL, das ist nicht mehr der Verein, der jeden Preis zahlt, dann äh, ist das natürlich auch etwas, was in der Beraterszene ein bisschen für, für ein Umdenken sorgt, was man, glaube ich, auch vom VfL her so ein bisschen forciert, dass der VfL nicht der Verein ist, da geht jeder hin, um nochmal abzukassieren, sondern dass da auch andere Dinge jetzt zählen. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mit Hannover, solange da ein Herr Kind zu sagen hat, würde ich gar nicht mehr hinfahren und irgendwas verhandeln, weil das ist einfach unseriös in ganz, ganz vielen Fällen, was da abläuft und das ist für mich auch kein, kein Gesprächspartner, der da verlässlich in irgendeiner Form ist, insofern würde ich alle Transfers mit Hannover irgendwie auf Eis legen, um ganz ehrlich zu sein, aber gut, das ist nur, das nur meine persönliche Meinung bei der ganzen Geschichte kommen wir mal zu einem Thema das will ich gerne mit dir natürlich auch noch besprechen abseits vom sportlichen nämlich was natürlich drumherum passiert nämlich das Thema ja ich sag mal Corona und Stadionerlebnis Nordkurve ja zu Gast Timo Ist Wolfsblock-User, die meisten werden ihn auch kennen, auch öfter hier schon im Wölferadio hier zu Gast gewesen. Timo, es gibt eine aktuelle Umfrage vom VfL Wolfsburg zum Stadionerlebnis nach dem Motto, wie, was kann, wo noch verbessert werden, welche Wünsche gibt es da etc. Du warst selber gegen Augsburg im Stadion, wie hast du es insgesamt empfunden und wie nimmst du das Ganze, Ja, ich sage mal, konzeptionell auch wahr, was da im Stadion passiert ja Erstmal zu der Umfrage, da gab es ja eine Push-Nachricht ähm, für jeden, der diese VfL-App hat und ich habe die Umfrage tatsächlich heute Morgen auch so noch gemacht, deswegen äh, weiß ich auch, was da gefragt wurde und so weiter und so fort, ähm, zum Thema Stadionerlebnis, ähm, also erstmal war ja schon was so ein bisschen, es hat jetzt nicht, ich sag jetzt mal überregional die Runde gemacht, aber natürlich wurde auch im NDR so ein bisschen geschrieben, ja hier von wegen VfL wird die Karten nicht los und so weiter, 6.000 durften ja rein, ich glaube 4.300 oder so waren dann da. Ähm Gut, war sicherlich bei einigen anderen Vereinen auch so und ich glaube, das hängt einfach zum größten Teil damit zusammen. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht dass der größte Grund die Angst ist, sich mit diesem Virus zu infizieren, weil jeder, der dort im Stadion war, Der wird mitbekommen haben, man kann sich dort, also natürlich kann man sich dort infizieren, das ist keine Frage, aber da muss man sich glaube ich schon sehr, sehr dämlich anstellen. Ähm, das ist aber Haupt genau das, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ist aber ja. genau das, was der VfL argumentiert, warum offensichtlich weniger gekommen sind als, oder vielleicht in Wolfsburg weniger gekommen sind, nämlich, dass man doch, sag ich mal so, insgesamt nicht überzeugt gewesen ist von dem Konzept oder dass man da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss, so war es ja jedenfalls zu lesen, die Fanbeauftragten, wie ich das ja auch in der Zeitung genommen habe, sollten da noch mal ein bisschen Überzeugungsarbeit letztendlich auch leisten, dass das corona-mäßig sicher ist. Glaubst du tatsächlich, dass das der Aspekt ist? Also das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Das nee, ist da nee also Angst, ich habe ja Nee, ich, ich habe ja gesagt, das ist, mhm. glaube ich, bei nur den allerwenigsten Leuten der Grund zu sagen, ich gehe nicht ins Stadion, weil ich mich dort nicht sicher fühle. Äh, ah, okay. Ja Entschuldigung, mal, hab ich, dann habe ich dich falsch ähm, verstanden. Dann ja, alles klar. nee, ja. ich, ich, ich, kann es einmal ja kurz sagen. Also das ist ja so, ähm, äh, man muss ja irgendwie seinen Namen, Adresse und so weiter angeben. Dieses was halt im Restaurant mehr oder weniger auch ist, wenn man dort halt reingeht, man muss halt auf, also beim Betreten des Stadions muss man halt seine Maske dort aufsetzen. Dann wird auch von den Ortern gar nicht abgetastet, sondern die stehen. Nur mit so einem Shield halt, mit diesen Face-Shields vor einem und äh, man wird nicht abgetastet, man muss kurz die Jacke auch machen, dann kann man durchgehen, da ist so ein Desinfektionsspender, in den Toiletten dürfen nur so und so viele Leute sein. Da ist für zwei Toiletten einer zuständig, der den ganzen Tag nur hin und her rennt ob diese Türklinken desinfiziert. Ähm, man hat so Absperrbänder, die halt die Reihen zu den äh, Getränkeausgaben und so weiter. Man ist, man sitzt. Auf seinem Platz und vor einem ist eine Reihe frei, hinter einem ist eine Reihe frei und rechts und links sind jeweils vier Plätze frei. Also, wahrscheinlich, also da kann man, wenn man sich beim Auf dem Klo die Maske runterreißt und anhustet, dann kann man sich dort wahrscheinlich äh, infizieren, aber sonst würde ich mal behaupten, nicht. Ähm, ich glaube, okay, der aber lügt man sich da nicht ein bisschen in die Tasche? Also, ja, natürlich. Man naja, man, man hat ja sagt, zwei Gründe angegeben. Ich glaube, der erste, also man hat gesagt, okay, wegen dieser. Ich glaube, der andere Grund ist wirklich, dass für viele Fans dieses Stadionerlebnis, was ich halt von einem Stadionerlebnis habe, natürlich nicht gegeben ist, wenn 4.000, 6.000 oder vielleicht auch 10.000 Leute im Stadion sind. Ich glaube, das ist für die allermeisten der Hauptgrund. Warum, also das habe ich mich ja tatsächlich auch gefragt, warum soll ich mich für, gut, teuer ist es jetzt, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht, aber warum soll ich mich dorthin setzen und im Prinzip einen Fußball ohne großartige Stadionatmosphäre angucken und, äh, ich sage mal, ich habe jetzt vielleicht noch einen relativ kurzen Anreiseweg, aber es gibt ja auch Leute, die kommen vielleicht von ein bisschen weiter her. Und äh, ich glaube, da stellen sich viele schon die Frage, ich gucke mir das Spiel vielleicht zu Hause an oder ich höre das im Radio oder so. Und Weil im Endeffekt ist es, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, von dem Stadionerlebnis und von der Stimmung her, ist es tatsächlich nicht Es ist nicht das Stadion, was es halt mal war. Und wer das halt nicht, nicht möchte oder sagt, äh, das ist mir nicht genug, da kann man dann auch verstehen, dass er sagt, da gehe ich nicht hin. Ich glaube, das ist der Hauptgrund bei 80 der Leuten, die nicht hingegangen sind. Ja, also dieses, ich kann nicht mit den Kumpels so eng stehen und mir ein, nebenbei auch noch hinter die Binde kippen, so in Anführungsstrichen. Genau, solche, solche Sachen und mhm. diese ganze Atmosphäre. Der gesellige, diese der gesellige Part, der da auch was, was damit Ja, und eng. einfach die Stimmung, ne? die Lautstärke. Also es war relativ, eigentlich über das gesamte Spiel relativ leise im Stadion, muss man sagen. Es waren tatsächlich, das ist natürlich dann wiederum ganz, ganz amüsant zu sehen, dass in der Nordkurve ich glaube, so eine... Vierergruppe oder so stand, die natürlich versucht hat, so ein bisschen Stimmung zu machen. Und das schlägt natürlich dann relativ schnell auch über, weil man das ja weil man das ja hört. Das Spiel war jetzt auch kein, ich sag mal, aufreibendes Spiel. War nicht schlecht, aber es war kein aufreibendes Spiel. Das war einfach ein guter Kick, den man sich halt mal so bei sehr gutem Fußballwetter einfach angucken kann. Deswegen fand ich, also ich fand das eine richtige Entscheidung hinzugehen. Aber ich kann halt auch verstehen, wenn jemand sagt, das, das ist nicht das, was ich mir erwarte. Ein Aspekt natürlich auch, insbesondere das Fernbleiben der Ultras äh, und auch der aktiven Fanszene, die ja so ein Stück weit, äh, ich scherze jetzt mal über einen, kam die. Äh den Standpunkt vertreten entweder alle oder keiner, nach dem Motto, erst wenn wieder möglich ist, dass alle ins Stadion gehen. Da gab es eine ganz interessante Randgeschichte, die ja auch in der Zeitung zu lesen war, nämlich da ging es um den Nordkurvensaal, der ja von den Ultras bewirtschaftet wird und der trotzdem zubleibt aus genannten Gründen. Und da hat dann die Zeitung zumindest einen Streit, sagen wir mal so, oder so ein Konflikt heraufbeschworen zwischen der Stadt, die mit im Fanprojekt hinter diesem Nordkurvensaal letztendlich auch steht, und der äh, VfW Wolfsburg Fußball GmbH, die sich so, ja, ich sag mal, deutlich irritiert gezeigt habe, dass dieser Nordkurvensaal nicht aufgemacht hat. Wie hast du das verfolgt bisher oder wie, wie wie ist da deine Einschätzung zu? Ähm, ja, ich habe den Artikel auch gelesen in der Zeitung und ähm Also ich glaube, der der Oberbegriff, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr, das wird natürlich so ein bisschen dann nach außen hin dargestellt, ja, es geht um gesellschaftliche Verantwortung und wir wollen diesen Saal dort nicht öffnen und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist ehrlicherweise nicht so wichtig, der Grund, den die äh, Ultras oder wer auch immer den jetzt genau ähm, betreibt dort. Also ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist einfach, dass die also dass alle Ultras sehen die ja auch verletzt sind und verbunden sind über diverse Kanäle natürlich, diese Situation jetzt sicherlich auch nutzen wollen, um äh, Veränderungen im, im Profibereich, im Profisport zu ihren Gunsten, sage ich jetzt mal, da Veränderungen anzustoßen. Und das ist natürlich dieses Herausstellen der gesellschaftlichen Verantwortung, nicht unbedingt der kommerziellen Verantwortung, halt sehr wichtig, dass dieselben Leute, da sind ja auch sehr junge Leute, würde ich jetzt mal sagen, dabei, Ähm, dann sich nicht trotzdem an dem Spieltag, ich sag jetzt mal auf eng, vielleicht bei irgendeinem Kumpel oder so Treffen und unter Spielern im Fernsehen schauen. Äh, es wird wahrscheinlich die Realität sein, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ähm, von daher glaube ich gar nicht so sehr, dass es um diese gesellschaftliche Verantwortung geht, sondern es wird wahrscheinlich eher um das Thema gehen, ähm, wir wollen einfach den Verein zeigen, so ohne wie das bisher nicht. läuft. Gen genau, so, so ohne uns geht nichts und so wie das, wie das läuft, das ist nicht in unserem Sinne würde auch so ein bisschen in den Tenor reinpassen, den ja auch in den Wolfsburger Nachrichten da thematisiert worden ist, nämlich, dass das sozusagen in einem größeren Kontext von Auseinandersetzungen, wie ist es hier formuliert, das Verhältnis zwischen VfL Wolfsburg und seinen Fans, namentlich aktive Fanszene, das ist nicht immer frei von Spannung. Da hat man nochmal die Wappendiskussion rausgeholt in diesem Zusammenhang und dann halt auch dieses, ja, Diese Geschichte, wir machen den Nordkurvensaal nicht auf, obwohl es offensichtlich ginge, natürlich auch mit reduzierter Besucherzahl, also theoretisch könnte der aufmachen, aber das wird wohl nicht der Fall sein. Ja, Stichwort Stimmung, Umfeld. Timo, wie glaubst du unter diesem ganzen Aspekt, wie entwickelt sich das auch noch weiter jetzt im Laufe der Saison? Ja, schlecht würde ich mal tatsächlich prognostizieren. Weil es ist ja einfach so, dass es gibt ja diesen Grenzwert, diesen 50er-Grenzwert, jetzt ist ja heute durch die Medien gegangen, irgendwie vielleicht 35er-Grenzwert, wo dann gar keine Fans mehr ins Stadion kommen. Also ich glaube tatsächlich, wir haben ja in unserer Region, dadurch, dass ja nicht so große Metropolen, sage jetzt mal, sind, vielleicht noch ein bisschen Glück. Aber ich würde mal behaupten, das Spiel in Bielefeld ist jetzt noch und danach noch vielleicht eins, und ich glaube, spätestens danach wird sich das mit Fans im Stadion wahrscheinlich sowieso erledigt haben. Alleine, weil man in Wolfsburg oder in Braunschweig oder sonst wo über diesen Inzidenzwert geht. Und natürlich ist es so, dass der Fußball auch einfach bei vielen nicht jetzt diese, diese Hauptrolle spielt. Das merke ich an mir selber tatsächlich auch, als jemand, der schon, was weiß ich, so lange denken kann, äh, dabei ist. Oh, und ich überlege, also ich habe mir meine Karte für Bielefeld jetzt auch noch nicht gekauft, weil ich natürlich weiß, ich werde wahrscheinlich auch so eine relativ kurzfristig bekommen. Und ich glaube, dass dieser Entwöhnungseffekt, vor dem glaube ich viele Vereine auch Angst haben, weil natürlich das Geld kostet, wenn die Fans vielleicht auch nachhaltig nicht mehr kommen, keine Trikots kaufen etc., dass da viele Vereine, glaube ich, Angst vor haben und deswegen unbedingt natürlich möglichst viele Leute im Stadion halten wollen. Ich glaube aber, dass sich das auf Dauer, oder was heißt auf Dauer, bis Winter und dann geht es ja auch sehr bald im nächsten Jahr auch dann weiter, nicht, nicht halten wird. Und dass diese die Stimmung... Für die Spieler, die Stimmung im Stadion, diese Dynamik, die sich bei einem, bei einer sehr guten Leistung oder bei einer sehr schlechten Leistung dann äh, entfaltet, einfach gar nicht zum Tragen kommt und das so ein sehr technokratisches äh, allerlei wird. So würde ich es einfach mal beschreiben. Ja, das wollen wir natürlich nicht hoffen insgesamt. Timo, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir reden gleich nochmal weiter. Vorher ist aber das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag nochmal Thema und da habe ich mich ja wie gewohnt hier im Wölferadio auch mit einem Vertreter des kommenden Gegners auseinandergesetzt. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel VfL gegen VfL spiele ich natürlich wie immer mit einem Experten für den kommenden Gegner, also Borussia Mönchengladbach. Und das ist der Olaf. Grüß dich, Olaf. Hallo, moin moin. Ja, du als alter Fan der Gladbacher Borussia wirst mir ja richtig sagen können in diesen Zeiten, möchte ich ja gerne auch mal beginnen mit für jeden Verein so ein bisschen anders, so ein bisschen schwieriger vielleicht auch oder Unterschiede sind da. Wie sehr hat man denn in Gladbach oder rundum in der Fanszene auch Bock auf Fußball überhaupt? Wie geht's dir damit? Also ist natürlich also komplett unterschiedlich. Also die Ultras sagen nein, ähm, sie gehen erst wieder ins Stadion, wenn alle rein dürfen. Ähm, man hat jetzt gesehen bei den ersten Spielen, also oder wir hatten jetzt ein Spiel mit oder auch euer Spiel, also mit Kartenvorverkauf, wo ja knapp um über 10.000 Zuschauer rein dürfen und das war nicht, oder war, hat sich schleppend ausverkauft. Oder ähm, am Ende war, fehlten halt ein paar hundert Zuschauer. Einfach auch dem Konzept geschuldet, also ganze Zeit Maske auf und so. Ich denke mal, da sind einige, die sich das da noch nicht so dabei sind. Persönlich habe ich mich sozusagen ähm, auch schon Ende der letzten Woche damit abgefunden oder damit... Ähm, ich habe jetzt gesagt, ich ähm, fahre jetzt noch nicht ins Stadion. Ähm, verzichte noch drauf, warte noch ein bisschen, gucke mir natürlich, überlege jetzt natürlich heute Abend, also wir zeichnen am Mittwoch auf, ist bei uns der Vorverkaufsstart für das Spiel gegen Real Madrid. Da ist es natürlich schon, schon eine andere Überlegung, da hinzufahren oder so. Mal gucken. Also ich ja. gehe das langsam an. Ich war jetzt bei einem Fußballspiel hier in der Gegend, FK Pirmasens, das ist Regionalliga. Regionalliga. <lacht> okay. Also ähm, von daher... Ähm, ja, also Lust am Fußball ist da, wenn, solange es jetzt ähm, Vereine betrifft, die, die mich interessieren. Also nicht Nationalmannschaft oder sowas. Aber alles noch gemäßigt. <lacht> Welche besonderen Herausforderungen gibt es denn in Gladbach? Also du hast jetzt gerade so ein bisschen das Konzept angesprochen. Äh, Hapert bei der ganzen Geschichte? dass dann letztendlich auch, was die Rückführung der Zuschauer angeht? Oder wie würdest du das generell bezeichnen? Gibt es da irgendwas Besonderes, was irgendwie Gladbach-typisch ist in diesem Zusammenhang? Das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass... das der erste Eindruck und auch das Feedback, was bekommen ist, dass der Verein sehr, sehr ähm, vorsorglich und bewusst mit diesem mit der Problematik umgeht, also auch ähm, ein bisschen auch schärferes Konzept als äh, fährt, als, als vielleicht angenommen ist, also wirklich den Zuschauern diesen äh, das Gefühl der Sicherheit geben und da wirklich äh, nichts, keine Schritte über, überstürzt. Also wir sind immer noch dabei, zum Beispiel beim Training muss man sich Tickets kaufen oder kaufen, Anführungsstrichen, das es natürlich umsonst, aber registrieren und dergleichen. Ähm, ich denke, der Der Verein macht das relativ ganz gut. Ich finde jetzt auch unser Konzept, wie wir mit den Dauerkarten umgegangen sind, also bei uns ist es so, dass deine Dauerkarte automatisch verlängert wurde, sofern du diese Dauerkarte plus hattest und bei der anderen musstest du dich halt zurückmelden und du zahlst zumindest, also für die Hinrunde wurde, wurde nichts in Rechnung gestellt, sondern erst für die Rückrunde und ja, ist ja ganz interessant, Gladbach ja so ein bisschen gebranntes Kind da in dieser berühmten Geisterspielwoche, wo man dann gegen Köln gespielt hat und dann auf ja. einmal Standard da 200 Leute vor der Butze, oh, oh, dicht bei dicht. Oh, dicht ja. ja klar, das war dann sozusagen der, der, das, das Paradebeispiel, hat man dann gleich gesehen, ähm, ähm, wie es dann laufen kann. Ich meine, jetzt hatten wir ja auch das Derby in Köln gespielt und du hast von draußen auch Fangesänge gehört. Also da waren dann auch wieder Köln. Also du kannst den Leuten auch nicht ganz nehmen. Und, aber ich denke mal, das hat sich jetzt, ist halt Derby's natürlich noch ein besonderes äh, Ding und, und oder Spiele gegen Köln. Aber im, im Normalfall ist das ich, alles so ein bisschen eingegroovt. Ähm, das Stadion liegt halt weit draußen, also die Shuttlebusse fahren dann äh, ein bisschen öfter und, und mit weniger Leuten drin und die Leute können halt äh, auch mit dem Auto kommen oder so. Also die perfekte öffentliche Anbindung gibt es ja nicht äh, bei uns. Ähm, aber ich denke, das ganze Konzept, wie das Verein auch das fährt, also wirklich da auf Sicht und wirklich mit ähm, ähm, bewusst, finde ich, ist das ganz gut. Also ähm, da gibt es bisher keine Klagen, auch die, die im Stadion waren. Ähm, die Atmosphäre ist so ein bisschen anders. Es kommt mir so ein bisschen mehr vor, so wie früher, ein bisschen in Bökelberg-Zeiten oder so ein bisschen <lacht> auch so englisch, situationsbedingt das Support ohne Ultras. Ähm, mag ich persönlich auch sehr gern, also von daher, ja Gut. Und alles ist besser, alles ist besser als, als diese eingespielten Fangesänge. Die <lacht> okay. die da das sind wir uns, glaube ich, glaub ich, einig. Letztendlich <lacht> äh, ist ja auch so, die Wolfsburger kommen ja eh nicht in den Genuss, darf es ja nicht hin. Auswärtsfans wird es ja nach wie vor auch weiterhin nicht geben, auch bei dem Spiel am Samstag. Kommen wir mal zum Sportlichen, Olaf. Und da sieht es ja durchaus durchwachsen aus äh, bei Borussia. Sieg, Unentschieden, Niederlage, von allem was dabei gewesen. Wo steht denn die Borussia im Moment? Ja, also nach dem Sieg gegen Köln sagt, wir sind jetzt angekommen oder starten. Aber das unser Problem natürlich zu Saisonbeginn war, dass äh, mit Thuram, mit Plea, mit Zacharias äh, wirklich drei wichtigste Spieler oder wichtige Spieler und Tr Träger der letzten Saison äh, uns die ganze Vorbereitung nicht zur Verfügung standen äh, wegen Verletzung. Davon sind jetzt äh, Thuram und Plea äh, sozusagen so gut wie wieder zurück. Bussen auch zum Glück nirgendwo zur Nationalmannschaft. Zakaria, eigentlich unser bester Spieler, zumindest auch was den Marktwert angeht und ein, eigentlich ein wichtiger äh, Spieler, ähm, ist, ist immer noch verletzt und ist immer noch unklar, wann er zurückkommt. Und das hast du auch in den ersten Spielen so ein bisschen gemerkt, ähm, dass da ein bisschen die, die Durchschlagskraft ähm, auch gefehlt hat und dass ähm, Zusätzlich haben wir ja mit Lazaro dann einen Spieler geholt von Inter Mailand, also Perlaie, ähm, der da auch in diese Lücken äh, gehen sollte und der sich dann auch sch etwas schwerer mit einem Muskelbündelriss oder Faserriss ähm, äh, verletzt hat, also der da auch ausgefehlt hat. Der andere Neuzugang Wolf hat halt in Leipzig auch lange, war lange verletzt, hat dann wenig gespielt muss also auch erst in Form kommen, plus diese zusätzliche Vorbereitung. Also wir sind halt schwer in die Gänge gekommen, um es kurz zu fassen. Und fassen, glaube ich, jetzt so langsam tritt. Es ist immer noch nicht, nicht alles äh, äh, Gold, was glänzt. Also es ist sicherlich noch viel Uplift da. Aber äh, ich denke, es langsam wird, wächst die Zuversicht, dass die Saison für uns begonnen hat. Jetzt hast du schon fast alle durch da bei euch im Kader, auch die Gänge. <lacht> äh, trotzdem habe ich noch nicht ganz ja. rausgehört. Bist du denn jetzt zufrieden mit der Truppe, die da ist? Oder könnte es doch besser sein? Ähm, also, also ihr habt ja eine richtige so Belastung. hast ja Real Madrid schon angesprochen, der ja, ja, ja Champions League. Also, das ist ja jetzt, muss ja Borussia konkurrenzfähig sein. Ist es denn mit dieser Mannschaft jetzt so? Ich denke, das ist das beste, bestmögliche Ergebnis, was, was gemacht werden konnte. Also, die Alternative, die wir hätten, um, also, da wir sind halt ein Verein, der, der sich alles erwirtschaften muss, was er, was er ausgibt. Ähm, Also, der niemanden hat, der ihnen da ein bisschen Geld schenkt. Soll keine Einspielung sein. <lacht> <lacht> Habe ich auch nicht so verstanden. Nee, nee, lässt ähm, mich auch kalt, werden. <lacht> ja, klar. Also, irgendwann, irgendwann ist, es, ist es abgenutzt. Nee, aber von daher, wir sind, wir sind halt auch ein schuldenfreier Verein. Das ist halt auch wichtig. Ähm, es gibt ja auch andere Vereine, die eine ähnliche Situation haben wie wir und dann anders drauf sind. Und Wir haben das Glück, dass wir die Champions-League-Quali geschafft haben. Ähm, wir haben es geschafft, und das ist fast schon das erste Mal, dass wir alle Leistungsträger gehalten haben. Also auch ähm, Thüram, Player, Zagaria, die ich angesprochen habe. Ähm, die Und Neuhaus zum Beispiel, der auch Vertrag verlängert hat, jetzt Nationalspieler geworden ist. Also die konnten wir halten, das hatten wir bisher nie. Bisher mussten wir eigentlich immer dann um, um auch den nächsten Schritt zu gehen, wieder welche verkaufen. Das ist jetzt ein wichtiger Schritt für uns, dass wir alle an Bord gehalten haben und haben halt durch zwei Laien von mit Wolf und Lazaro, zwei Spieler, die auf jeden Fall Stammspielerpotenzial haben oder zumindest auch die Breite äh, äh, in der Spitze erhöhen, erholen äh, konnten. Beide jetzt ausgeliehen, der eine mit wohl mit Kaufoption, der andere erstmal äh, oder eine mit Kaufoption, der andere mit Kaufpflicht wie auch immer das nachher äh, sich tut, aber ähm, finanziell halt äh, überschaubares Risiko. Wir haben halt ähm, ja keine substanziellen Abgänge. Gut, ein ähm, ähm, paar Spieler sind halt gegangen, Strobel, ähm, Johnson oder Raphael, der so seinen Zenit jetzt drüber hat. Ähm, und, aber das konnten wir auch ein bisschen mit, mit Jungspielern und so aufdrängen. Also ich denke, der Kader ist... Natürlich könnte ein bisschen breiter sein für die Belastung, die uns, uns bevorsteht, plus ähm, diesen gequetschten Terminkalender, aber ähm, es ist halt so, wie es ist. Und von daher ist, denke ich mal, haben wir das Beste draus gemacht. Am Samstag ungewöhnliche Anstoßzeit 20.30 Uhr für die Bundesliga kommt es ja auch zum Duell Rose gegen Glasner, die sich ja schon aus der österreichischen Liga sehr gut kennen, die ja beide parallel in die Bundesliga auch gewechselt sind. Wenn du beide mal jetzt so vergleichst und mal drauf guckst, wie fällt da so deine Bilanz aus bei diesen beiden Trainern? Also ich kann natürlich Rose noch besser bewerten. Also Das ist natürlich ein Glücksfall für uns, dass, wir ihn, dass er sich für uns committed hat und auch dass es ihm wohl sehr gut bei uns gefällt. Und dass man sieht diesen Wandel, der, der durch die Mannschaft letzte Saison auch durchgegangen ist. Wir hatten ja vorher auch äh, gemeinsam bekannt mit Hacking als Trainer, <lacht> ja. ähm, der auch abgeliefert hat. Aber man hat einfach gesagt, wir wollen einen anderen Schritt machen. Wir wollen einen äh, anderen Fußball spielen und wir wollen, äh, äh, Rose war dann sozusagen diese Chance, ihn zu bekommen. Und da haben wir ihn bekommen. Insofern... Äh, Alles richtig gemacht und ist ein sehr wichtiger, sehr guter Mann und, und bringt sehr viel voran und, und bewegt eine einige einiges an, äh, in der Mannschaft und überhaupt am Verein. Äh, von daher ist das, ist das sehr gut. Wie Glasner kenne ich natürlich ähm, jetzt nicht ganz so genau, aber mir gefällt mir gefiel er vorher schon, also ähm, was er da äh, äh, äh, geleistet hat und, und, und auch ähm, sag mal, ein bisschen holpriger war es bei euch. Ähm, Bruno labadia hatte vorher auch ähm, überperformt, sage ich mal so, äh, um da diesen, diesen Fußstoff auszufüllen. Aber ich denke auch, ähm, ähm, ihr seid da auch ganz gut mit aufgestellt und mit der entsprechenden Zeit ähm, ähm, kann er euch da auch entsprechend auch gut ausrichten und nach oben bringen. Also ja, war ja so ein bisschen auch die parallele Geschichte damals mit einem etablierten Trainer wie labadia und bei euch mit Hacking, dass man dann gesagt hat sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, um auch den nächsten Schritt mal zu machen, sollte man mal einem anderen Trainer auch eine Chance geben. Bei uns war es dann noch ein bisschen spezieller, weil Labadie dann auch sich frühzeitig selber entschieden hatte, nicht zu verlängern. Insofern ganz interessanter mhm. Werdegang, dann letztendlich auch der beiden Trainer, Rose und Glasner. Und das Duell in der Liga ist, glaube ich, knapp zu euren Gunsten noch, aber das mhm. <lacht> wir, haben auch schon, wir haben auch schon mal gewonnen, sagen wir es mal so. <lacht> genau. <lacht> okay. ja, wenn du auf Samstag guckst, welche Erwartungen hast du denn jetzt ans Spiel. Ja, es, es wird, also die, auch die letzte Saison fand ich, waren beide Spiele nicht unbedingt einfach. Also es wird ein, sicherlich ein schwieriges Spiel, taktisch ähm, hochwertiges Spiel. Äh, wie dann dazu der, der Spielfluss und, und, und so ins Laufen kommt, werden wir sehen. Ähm, ich hoffe natürlich, ähm, dass unsere, unsere Spieler, also die schon mehrfach angesprochenen Spieler, ähm, den jetzt noch, noch ein bisschen an der Form äh, und, und der Kondition arbeiten konnten, also Spielfähigkeit äh, besser wird und dass wir dadurch ähm, noch durchschlagskräftiger und, und, und ähm, am Ende natürlich äh, siegreich vom Platz gehen. Aber es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel, auch wenn die Tabellen, wir sind ja halbwegs Tabellen Nachbarn, wenn man das nach Spieltag 3 irgendwas davon ableiten kann. Ähm, aber es ist ein Gegner. Ähm, Wolfsburg ist definitiv für mich ein Gegner unter Glasner, wo du aufpassen musst und, und ähm, auch das eine oder andere taktische Finesse nachher ähm, reinbringen musst und, und Adjustments äh, machen musst, um, um das Spiel zu gewinnen. Ja, der VfL noch ungeschlagen, dreimal ungeschieden <lacht> im Gegensatz zur Borussia, die schon einmal verloren hat. Werden wir mal sehen, wie es das dann angehen wird am Samstag. Hast du denn nochmal einen Tipp ja, also ich hoffe, ihr setzt eure Serie mit den Unentschieden nicht fort, weil äh, natürlich brauchen wir jetzt auch die Siege. Gut, die Niederlage in Dortmund ähm, kann man mal einplanen, aber äh, das erste Unentschieden gegen Union. Insofern mein Tipp am Ende wird äh, 3-1 für uns. Sagt Olaf Nordwig, wie wir gehört haben, ein glühender Anhänger der Borussia aus Mönchengladbach. Und ja, äh, weiß nicht, selbst im Stadion, du gehst erst wieder hin, wenn es alles geklärt ist sozusagen. Ja, ne? außerdem, wie gesagt, ich bin ja eigentlich eigentlich auch mehr Auswärtsfan. Also ich wohne ja nicht in der Gegend Gladbach, sondern ich wohne in der Gegend von Karlsruhe. Insofern wäre es für mich halt auch ein längerer Weg. Und da ist die Anstoßzeit ähm, unattraktiv. halt auch so unattraktiv. <lacht> genau. Ähm, Wie gesagt, ich überlege mir jetzt wirklich ähm, äh, mal gucken, also natürlich Champions League, wenn wir da, wenn wir schon auswärts nicht reisen dürfen nach Madrid und Mailand, ne, Hauptsache Italien. Äh, okay, dann wäre es vielleicht auch ein Spiel, was man sich anguckt in, genau, im Nordpark also, sozusagen. Genau, mhm. oder genau, im Borussia-Park. Von Im, daher... Entschuldigung, ähm, Entschuldigung Borussia-Park. <lacht> Offiziell Stadion im Borussia-Park, aber es liegt halt dann im Gebiet Nordpark. Ja, Alles klar. Nee, also von daher... Ähm, ähm, Natürlich, ich werde, ähm, sobald meine Dauerkarte wieder vollgreift, ähm, auch wieder öfter da sein. Aber jetzt gucke ich es mir erstmal mal so an. Und dieses Wochenende auch familiär ein bisschen was vor, insofern. Dann, dann mit Fernsehabend. Viel Spaß. Fernsehabend, genau. Wir, wir übertragen es natürlich auch, das Spiel hier beim Wölfe Radio. Und äh, das war erstmal der Olaf mit seinen Einschätzungen zum Spiel am Samstag gegen ja, Vf VfL gegen VfL. Und ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Zwei Eintracht-Braunschweig-Fans auf Arbeit unterhalten sich und sagt du, kannst du hier vielleicht mal alleine weitermachen? Ich habe zu Hause noch an meiner Laube zu basteln. Sagt der andere, ah, komm, mach, hau ab. Na, nach zwei Stunden ne, schaut dann der eine Eintracht-Braunschweig-Fan beim Kumpel da vorbei und der sitzt tatsächlich auf dem Dach der Laube und nagelt Dachpappen. So, ein Nagel klopft da rein, zwei schmeißt er weg. Ein Nagel klopft da rein, zwei schmeißt er weg. Sagt der eine, andere Track fan von unten. Sag mal, warum schmeißt du denn so viele Nägel weg? Sagt der andere, pass mal auf, da gibt es Nägel, die sind okay. Die haben den Kopf oben und die Spitze unten. Aber dann gibt es noch welche, die haben unten den Kopf und oben die Spitze. Die kriege ich hier nicht rein. Sagt der andere, Mensch, bist du blöd. Du brauchst sie doch nicht wegzuschmeißen. Kannst du aufheben. Vielleicht hast du ja mal was von unten zu nageln. Faninfos. Ja, gegen Borussia Mönchengladbach wird auch der Fansaal im Fanhaus des VfL wieder zur Verfügung stehen, wird wieder geöffnet sein. 2030 ja, 50 Plätze stehen nur zur Verfügung wegen Corona und die werden nach, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, dann auch vergeben werden. Also wer dabei sein möchte und das Spiel Rudel gucken möchte... Gegen Borussia Mönchengladbach Gladbach im Fansaal, der sollte dann auch rechtzeitig vor Ort sein. Dann noch ein Hinweis zum Thema Kartenvergabe. Da gibt es ja die Möglichkeit, über die Fanbeauftragten Sammelbestellungen in Auftrag zu geben für das Spiel gegen Amina Bielefeld, das Heimspiel am ähm, 25. Oktober 1530. Uhr. Und ja, letztendlich gibt es aber diese Möglichkeit nur, wenn die Kartenanzahl 10 übersteigt. Also entsprechend, wenn dann die Fanclubs dann auch dann tätig werden. Und sagen, wir brauchen mehr als die zehn Karten dann über die Fanbetreuung beauftrachten, so rum heißt es, Entschuldigung, und ja, der Rest dann am besten in Eigenregie Schnelle Genesungswünsche gehen raus an unsere Wölfin-Spielerinnen Pauline Bremer und Alex Popp. Alex Popp ja mit einer Kapselverletzung. Hoffentlich wird das schnell verheilen. Nicht ganz so schnell wird es wahrscheinlich gehen bei Pauline Bremer mit dem Riss des Kreuzbandes. Trotzdem möglichst schnelle Genesungen und auch hier unser Wölfespieler Paulo Ottavio fällt ja jetzt auch erstmal wieder aus. Paulo hast ja auch in der Vorsaison verletzungsbedingt pausieren müssen. Das hast du auch hingekriegt. Jetzt schaffst du es auch wieder möglichst bald allen Verletzten eine gesunde Rückkehr in den Spielbetrieb. Und Wölfe Radio Arena Live ist natürlich auch wieder am Start beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Da werden wir, und mit wir ist gemeint, Malte und ich, werden das Spiel wieder durch die grün-weiße Brille euch übertragen. Anpfiff ja bei Wölferadio ist immer eine Viertelstunde vor Anpfiff nämlich um 20:15 Uhr in dem Fall seid mit dabei ja wir haben ja nicht alle the zone deswegen wölferadio.de einschalten und dann euch gut unterhalten lassen gut informieren lassen über den Spielverlauf von Wölferadio Arena Live der VFL Podcast Wolfsblock-User Timo ist immer noch zu Gast. Wir haben eben gerade den Kollegen aus Mönchengladbach gehört. Der hat mal ein flockerflockiges 3-1 für Gladbach getippt am Samstag. Wie, wie siehst du das? Ja, Gladbach hat ähm, sich jetzt auch noch nicht mit Ruhm bekleckert, würde ich mal behaupten. Ja, die Start berühmte 1-1-1-Statistik vom Anfang der Sendung. Genau. Die kann ich nochmal hier an dieser Stelle hervorholen. Von daher denke ich, ist eigentlich ist alles offen, wie man so schön sagt. Ähm, ist, ich glaube, dass wir... Gegen Gladbach in den letzten Jahren ich immer so auf Augenhöhe waren. Und ich glaube, das ist sowohl zu Hause als auch auswärts meistens zumindest. Ich glaube, das wird auch bei diesem Spiel so sein. Ich, es kommt wirklich, also ich, ich kann es auch echt nicht vorhersagen, muss ich sagen. Dafür bin ich dann aber auch irgendwie aktuell ein bisschen zu weit. Also ich, klar, wir haben Ausfälle, das ist natürlich immer schlecht. Aber ich, ich, man kann die Mannschaft jetzt auch mit der Länderspielpause, die war einfach auch gar nicht einschätzen. Wie war die Trainingswoche? Wie ist die Mannschaft drauf? Na, viel trainiert haben sie ja nicht, gab ja nur eine, selbst wenn, also als sie zurückgekommen sind, <lacht> ja, also als, genau, als komplette dann ist die Frage, Drübe. Was ist mit den mit den ja. Jungs, die gespielt haben in ihren Nationalmannschaften? Also es ist einfach kaum zu prognostizieren. Wollen wir trotzdem hoffen, dass es hervorragend ausgeht am kommenden Samstag. Das Ganze habe ich besprochen, nicht nur das Spiel jetzt gerade, was dann auch ansteht, gegen Borussia München Gladbach, sondern auch die allgemeine Lage beim Vorfeld Wolfsburg. Mit Wolfsburg User Timo. Schön, dass du zu Gast warst. Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, und äh, wir hören uns, wie gesagt, hoffentlich dann beim äh, Wölfer Radio, äh, bei Wölfer Radio Arena Live wieder am kommenden Samstag. 20.30 Uhr ist Anstoß, 2015 sind wir da auf Sendung. Das nochmal als kleiner Hinweis. Und ansonsten, ja, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und ja, ihr wisst ja, was ich sage, bleibt geschmeidig und denkt dran. Nur, der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Maria, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Les in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der Vf Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg mein Verein, und ich bin mir sicher. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur. follow